Ми не знаємо, хто ця людина, невідомо де і як її шукати. Тому нам і потрібен професіонал, котрий знає, як це робити і вміє це робити.